Bábel. Borzasztó ezekkel a nyelvekkel. Meg vagyok győződve róla, hogy a világ legtöbb bajának és szerencsétlenségének a nyelvzavar, az emberiség soknyelvűsége az oka. Ez teszi lehetetlenné a legtöbb ellentét kiegyenlítését, amik végzetesnek látszanak. Fajtákat, népeket, nemzeteket forrasztott tökéletes egységbe egy szerencsésen összeolvat nyelvcsalád a történelem folyamán, és sok fajrokont úszított egymás ellen a ketté nyelvjárás. Itt lenne az eszperantó, ami megválthatná a világot, de hány évszázad múlik még el, még az anyanyelven kívül kötelező közös segédnyelv feltétlen szükségességét belátják a népek kormányzói. Míg a mai bábelben élünk, ül el a kultúra és civilizáció legragyogóbb, legzseniálisabb fegyvere is. A technikának az a törekvése, hogy közös lakószobát csináljon a földgolyóból, ahol tér és idő korlátait lerázva akkor beszélhet egymással, akkor láthatja egymást két akárhol létező földlakó, amikor akarja. Hiába a grandiózus lehetőség, amivel mozgókép és rádió bíztatja a közeljövő fiát, amikor összehozza őket. Fizikai együttlétük, hogy segítse elő egymásban való felismerését önmaguknak, ha egyszer nem értik egymás szavát. Ezt a két isteni találmányt túl korán kapta az elkényeztetett embergyerek, még nem érett meg rá, hogy használni tudja. Egyelőre ki vagyunk szolgáltatva a tolmácsoknak, és még szerencse, ha a tolmács jóhiszemű és készséges. De mi történik, ha maga a tolmács az, akivel ellentétbe jutunk? Hogy intézzük el dolgunkat azzal, akire rá vagyunk szorulva? Múltkor családunkban a következő történt. Sógornőm rettenetes patáliát csapott, a német nevelőnőről derült ki valami. Berohant hozzá, és közölte vele, hogy ezek után tekintse magát felmondottnak, sőt, legjobb, ha azonnal pakol és megy. Nagy veszekedés lett, a nevelőnő se fogta be a száját, védekezett és támadott. Ez kellett csak sógornőnek, hogy még felesel. Végleg méregbe jött, irgalmatlanul lehordta a nevelőnőt, elnevezte mindennek a világon, ami nem szép, és hogy ezek után egy percig se tűri meg a házban. A nevelőnő sírt, sógornőm lármázott, és egyszerre csak a szóharcban, természetesen németül folyt az egész, a következő gyors párbeszédet lehetett hallani. Szógornőm. Sie haben nichts einzuwenden. Sie sind ein ganz gewöhnliches egy Sie sind eine, eine, eine, na, wie sagt man das Deutsch-szemtelen alak Német nevelőnő, sírva. Ein unverschämtes Ding. Szógornőm. Jawohl, das sind Sie. Ein unverschämtes Ding. Und packen Sie ihre Sachen, mit verlassen Sie das Haus im Augenblick.